وَعْلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ هُدَاتُ طَرِيقِ الْحَقِّ وَحُمَاتِهِ وَبَعْدُ فَإِنَّ مَبْنَا عِلْمِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ وَاسَاسِ قَوَائِدِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ هُوَ عِلْمُ الْتَوْحِيدِ وَالْصِفَاتِ الْمُوْسُومُ بِالْكَلَامِ الى آخِرِهِ <تصفح> وَعْلَى غرض شرح کدی عبارت سره صلات و الی په آنو نبی صلی الله علیه وسلم لک څنګه چې نور صحابه کرامو په ذری سرہ منته دین را رسېدلې نو دې کې ډېر لوی حیثیت تعالی نبی هم دې نو په هغه باندې صلات وایي بلاغه مشهور حدیث ته چه رسول کریم فرمایلی چتا سما مانې صلا بو تیرا موه صحابه او تکوسو کې یا رسول الله صلا ته بو تیرا ستوي و يو صلون عليکه په ما تاسو درودو و او درودنو نو علی علي آل په سما دانا قص درود شریفي نده فرمایو علي آل هي په د آل لفظ کی عام توگا بانے علماء ہوئی چې آل پا اصل کے سو ندی کے دور آئی دی یور آئی دی امام سیبو اہدہ یور آئی دی امامی کا سعیدہ سیبو اے سیبو آل پا اصل کے اہلون دی زکت دی تشغیر او هل رازی یا ها بدله په او حمزه علیف سوال سوال بدل په الف نو ال ن ده سېوې یمانه سېوې باندې سوال لې سوالدار چته ها بدله نو حمزه کې ثقل یا حمزه اسقل دي او ها دا نو ته ثقيل بدلې پاس قل دام څه طريقي چې سړي بدل کې پچاواني دا یو سوال دیم سوال دا رج چې ته وی آل پسل کې اهلند زکه تصغير او هيل لازم تصغيري سرازي یعنی در اصله او هل ده نو اوحيل تا دی اصلحو او اوحيل تا دی صحو و نو اغا مصغر ده اتاو تا اصلحو م او حالا انکه ار مصغر خود اغفل مکبر فرای ار مصغر خود اغفل مکبر فرای نو دا خو دار ده دا خو صر اه دار allá 우 result آل پ Clint East Ruah اللقم شنطآ عنی، Talп a sl kei pou زم آل پصل که اخو ده او وجه از دعوه که او حیل لازی او تسغیر دشیده پاره اصلی نو سوال پیداره که تو تسغیر دشیده پاره اصلی یعنی مصغر اصل لیده مکبر حالان که مکبر اصلی دشا ده پاره مصغر خو فرعیتا و تصوی نو دا خوصدار شانتی ده دا سر دار آل ده دا مصغر داغا که مفتقر که تر اوحیل بل او ارمو سغر پچا مو داغئی جواب وی حامزه کا بدل اکرا پا حامزه بانے چه مندہ ها بدلو پا علیف خو ها ڈاریکس پا علیف میں بدلی گی قانون او طریقہ ادارا چه ها با بدلی گی حامزه بیا په پا علیف یعنی حامزه پا علیف بدلی شي او ها ډارکان په الف په نه نو موږ حمزه ها بدلا کا په حمزه ها حمزان بدل کا په سوال نه جواب دل تا دور نشته مکبر موقوف ته په مصغر به اعتبار حروف اصليه یعنی مکبر موقوفي په مصغر په اعتبار د معرفت د حروف اصليه او د مکبر یعنی مکبر حروفی اصلیه چی تا تا نو علا با معلومیگی چی تا مصغر او پی جانی دو مکبر حروفی اصلی با تا تا علا معلومیگی چی او مصغر چی موقفه ده په مکبر نو اغا بی اعتبار الوجود ده اغا بی اعتبار السیشه ده وجود اغا بی اعتبار الان گونا لکا یو ستاپلار ده یو تایی اغه مکبر ده تا مصغر ده اغه څوک نه پیجنی تا پیجنی نو خلق به وای چې د سړې د د پلاړ ده د سړې د د پلاړ ده د موزافل لري ای پلاړ او فلانین دا موزافون ویلې هېږي ځکه چې اغه خلق دا د وجن پیجنی خو به اعتبار الوجود ته فرع یا ونه شیری اصل نو دک هرنګ مکبر به اعتبار الوجود ده اصل ده دا مصغر خود مصغر بیا اصل د پی اعتبار د حروف اصليو د معرفت د حروف اصليو د مؤکبر د مؤکبر حروف اصليو bale malum ni ke musghar mal da wil misal mere khasta barka kana si to wedal ta kem dawr de apla ardi pe jan dadadawajana halan ke de kh farad agada na gha faradada aw de farad agazam aw jihatuna badali agada da faradada etebar da maarifat aga maarifat اغه اصل له به اعتبار الوجود نو دیم اصل فرع غمه اصل فرع په جهتین کې به جهتین نو مکبر داغه حروف اصليه چې معلومي ګناله به معلومی, معلومی چې چا معلوم شي نو به اعتبار د معرفت د حروف اصليه او مکبر او قفتر مصغر او به اعتبار د وجود سره مصغر او قفتر ته نو دا ور او ایمانی ایمان کیسای خولاندا وای چې آل پاتل کې اوالو نو و متحرک ما قبل او مطوب بدل شو فعالف باندې فتنہ جوړ شو آل اوای پختله فرمایي چې سمعت عربي یعنی یقول ویو عربي دې وای راغنه پختله اوریدلنی شعب و, و آلون و وعل ال اهدو و هل دا هل تفسیری وهل مستعمل کړل دی او تعالی نو پدیطواړو کې کوم اسلک واره ده دېمان کیسای اوالی ذکر امامی کسائی مسلق وارا دے چی سیبوی سیب دارو مدار دا مسلق پا آدم علم دے اوی ما تپتنشتے بس صرف اوحیل میں آورے دلنے امامی کسائی سیبوی دا آلمیم تیشے آورے دلنے اوحیل نو دا یو دارو مدار دا موقف پا آدم علم دے دا بلو پا علم بانے دے چې د انډه پرچ او ویل یو ځله راغې او ته بیا او هیل نو دا به یو شي 100 تصویر راشي دوا د شی یو تصویره کدوہ یو تصویري نو مسلک د چم او لارې اگډیر ځا تاولادي اولون او مو ومتحرک ما قبل او مفتوح اکثر بدلېږي په چا باندې پالېف باندې ډېر زیات بدلېږي پالېف و متحرک ما قبل او مفتوح اگډیر زیات بدلېږي په چا نو موقف د چاه ولا د امام کسای بیا په د آل کې یو دوه خصوصیتونه راغلي آل کې سو خصوصیتونه دي دوا یو د چې د آل اضافه په ذو العقول تکیه ده چاته ذو العقوله او دا تخصیص په هل کې نشته او په آل کې شته او د و مدار چې د آل اضافه په ذو الاشراف تکیږي ذو بیا شرافت دنیاوی وي او که شرافت سغي او خوري وي لکګورا خلق اهل مصر وای خو خلق عالم مصر نه وای ځکه مصر غیری زیعقل له نو اله خو فالتک اور سرا دمه دار چې آل مستعملي کې هغه زینو کې کی چې هغه زیعقل بعضی شرافت مو وي هغه بزي سي شرافت بیا دنیاوی وي او که خوري نو آل موسیٰ کی اخریوی او آل فرعان کی دنیاوی خواه مخواه آل, آل کی بسیشی یو شرافت پور که خواه مخواه بی او که شرافت یہ اخریوی بی وعلی آلیه و اصحابیه اصحاب جم عدد اصحاب جمع دد صاحب اصحاب جمع دد صاحب یا اصحاب جمع دا صاحب یا د صاحبنا دا جمع دا گورا انمار جمع دا نمر کنه Agra اصحاب جمع دا صاحب لکه انمار که دا نمر دا یا توها دا تحرونسیجی جمع دا یا د اصحاب جمع ولوه دا صاحب لکه اشراف چه دا شریف تا اشراف دا چه او اصحاب جماره ده صاحب خواستانه ده یا اصحاب جماره ده صاحب لك ان مار چه د نا مر ايا توهار ده تاروني نه صاحب جما ده يا اصحاب جماره ده سوهيبا لك اشراف چه جما ده ده شريفا نکاشراف چه جما ده ده صحابي يا صاحب ياغه عام ده او صحابي هغه دي من رع رسول الله صلى الله عليه وسلم چالی دل رسولی کریم حقیقتن یا حکمان و آمان بیهی او ایمان پیراورده او یای موت آل سر اغلی ایمان چا موت ایمان نیینو آخو بیا مرتدینو نو موت آلی ایمان دا پکی تسی شیره شر پا آل دا پیغمبر بانیو و پا اصحاب مبارک و دا غیبان دی پا او پا اصحاب باندی حدات و طریقی لحت حق که د سئالا اصحاب چاغه هاديان دي چاغه شيدي بل دو پاسحاب د چاغه هاديان دي خلق الله خودن کړي طريق الحق رطیق الحق او حماته او ار خلق هدا تم دي او حما تم دي محافظین د حق دي محافظین د چاري هدا ته رطیق حق دي او حماته صفاز او حافظین د رطیق حق دي داهودات طریق الحق او حماته دا اصل کی دلیل دی دی یو او دا دلیل پنا مت دا قیاسی اقترانی حملی او دا قیاسی استثنائی و وزعی پدوارو طریقو سره دا دلیل قائم اید شي یعنی داهودات طریق الحق او حماته دا دلیل دی خدا دلیل دا پنامد دا قیاس اقترانی همی صغرا کو برا دا او یادا قیاس شرطی دی استس... قیاس استثنائی چه ورطوی وزعی رسی خلق دیتوی لیکن نتالی آباد سورن وزعی دیتوی لیکن نمقدم حقن فتالی ومیسنو چی دستی ہووی نو یادا وزعی دی او یادا قیاس اقترانی حملی دی نو مدعا با که دی مدعا دارا چه اعل او اصحاب دا پیغمبر الاله والاصحاب مستحقون للصلاه آل پیغمبر او اصحاب دا پیغمبر هغه مستحقون للصلاه هغه مستحق دي چې په دې باندې څو ویلې شي دلیل لکنهم لانهم, لأنهم هدات طریق الحق او حماته زکی هدات او خودن کی د لار حق دی. او حافظین دے دیدی وَكُلُّ مَا هَذَا شَانُهُو وَكُلُّ مَا کمچه حدات تا طریقی حقی و حفاظی فَهُم مُسْتَحِقُونَ لِلسَّلَاةَ اغی مُسْتَحِق دا چای نو آل او اصحاب هم مُسْتَحِق تا صلاة تی وَای تا مُدَّاکِ دا آل او اصحاب مُسْتَحِق دا چای وَلِن لِعَنَّا هُمْ حُدَاتُ زکه دین لار خودن کیږي او کله ما هاذا شان او کوم چې دای نامتہیق د صلات یوه دې مستہیق د جاری صغرام سانه ده د هدايتي طریق حق هم او کوبرام دلیل لغوانی 400 چې داسي نه پکاردارا چې پاګی باندې سو ویل شي سی سو رحمت په ویل کې لشي خود دین محافظین دی او د دین مددګاران دي او د دې منثم ډیر عزیزه او ډیر له افاده ده من تهن فیدادار چې دې په تواسط سره مون ته سښار را رسیدلې دین او په بل طریقې سره واي نو مدابیا کې دا, دا چې آل او اصحاب مستحقون للصلاه آل او اصحاب مستحق د صلات تي ولی دلیلنا وَلَؤْكَانَ السِّلَاحَ آلُ وَالْأَصْحَابُ هَادِينَ لِطَرِيقِ الْحَقِّ وَهُمَاتِه يَلْزَمُ أَنْ يَكُونُوا مُسْتَحِقِّينَ لِلصَّلَاحِ لَكِنَّ الْمُقَدَّمَةَ حَقٌّ فالتَّالِي مَسْلُومٌ أَسَّ خَبَرَكَ دَوْم نُورَ خَبَرَنَا مَدَّعِي كِ دَ آل أَوْصَى مُسْتَحِقِّ الدَّصَلَاةِ بِدَلِيل كِتَّرْتَ آل أَوْ أَصْحَابُ اگر حدات در طریق حقی او حافظین دی دینی نو دی با مستحق در چائی لیکن نالمقدم حق داول خبر سیدہ چیدی حدات دی در حدا طریق حقی اگر حمات محافظین دی نو چیدی مقدم نو تعلیم سلی سل یعنی دی مستحق در چام دی در صلاح تم مقدم حق دی دام ظاہر اگر دی حدات دی, حدا دی او نو تعلیم سلی یعنی مقدم او حق دینو دی با مستحق دی چاو میکنه زکمانگ بانی یو انعام دی دی دینی چی دین دارا سیدل لی دی پتا واسط پکار دارا رحمت وربانی او لی گلیشو نو دا ہدا تو تر یک الحق و حماتی ہی کپا قیاس اقترانی حاملی صغرا کبرا سرائی وائی اکدا لو کان تلا سا آلو والاسحابو لی طریق الحق و حماتی یرزمو این یکونو مستحقین لی صلاح یو خبره اللہ کچر تا آل او اصحاب د پیغمبر اگی چرته تا حداد طریق حقی او کچر تا محافظین د حقی نو دیبا مستحق د صلاح لیکن دا اول خبر سیدہ نو چی دا اول خبر سیدہ نو دا بیم خبرم سیدہ چی دی مستحق د چاری نو دا پسو طریقو اے لیکی په. پتوانا وبعد فان مبنى علم الشراي والحكام وبعدو کی خبر اغه ما تلوی کی کړی خبر تلوی کی داما کی کماتینی ک شارح کلمته چا ذکر کئ خو ذکر کئ علت تعین د فن او ک چرته مثال په تور باندې شارح نوغه ذکر کئ علت تعین د متن ادا فن اظیا ذکرکه علت تعین تا د متنہ چې دې متن, متن کې می کتاب دې متن باندې شرح لیکل په دغه فن کې په بل متن باندې شرح نیلي کلا ولی چا باندې کداو ترجیب الا مراجعه دا چې دا فن د ورته خپل دې فن کې دغه متن غوړکته نو شارح بیا ووي چې نه دا ترجیب الا مراجعه نه دا زه وځو ما چې ولې په دې فن کې کتاب وکم آبیا پا دی فن که من پا خاص مطن بانیوالی کتابو لی که نو دا دی وجبو شونکی دل تا اللاما موسو دا با حیثیت شارح دے نو چپا حیثیت شارح دے نو دے با اول علت ذکر کئی د تاین دا مطن دا فن آبیا با علت ذکر کئی دا تاین دا متنی مخصوص پا دا گا فن مخصوص کی ذکر کئی با علت دا متنی مخصوص پا پانه مخصوص او بعد اول قائل د سوکو نو ماته استویل چې دلته کې به یو سو بحث کو اول دا چې وبعدو بعدو دې اول قائل سوک دي زماداله کې بعدو کې سو احتمالات دي او درمه خبره به دا ذکر کو چې دا بعدو د کم کلامه متول نه دي شي شويره مخفف شويره او سلورم ادا چې فا په فإنك كما فعل ندا سلور بحثه بمنګ ک خير وک اول قائل د دې سوکو سوکو حضرت داو عليه السلام دویم قوالدار چې يعقوب عليه السلام دریم قوالدار چې صحبان بن وائل سلورم دار چې کاب بن لوی اول پنځم دار چې قیس بن ساعد د اول قائل د دې کې اول قائل ده دی سوکی ده شی پینزا داود علیہ السلام یعقوب علیہ السلام صحبان امنو وائل کام امنو او قیس امنو او سوک پکی یا عرب بین قحتانم وینو سوکا یا عرب بین دا پکی شپگم نم خلکا کھلی چی اول قائل سوک وی دا سوک دا سوک دا سوک دا سوک دا, دا بہت ختم داود علیہ السلام، یاقوب علیہ السلام، صحبہ رموائل، قابل نوی، قیسر نساہ دن، یا عرب منو قہتان، دا یا عرب منو قہتان دا یمن چکم عرب دی، دای چکم اوڑان دنے جا دی امجد دے نداغنم قہتان دے یا عرب دا غزوے دیر جات پسیح کسو، اس پوش شکن، نسو کوئی دائی، دویم بحث سلزل الشفره بعد ظرف تد بزروف زمانيه او حالات السلاسل بلک لا اربع الکل بعدنم ویلیکی یه مضاف له به ذکر یا به ذکر نه ک ذکر و موروت ک ذکر نو نو یا با یا, با. یا با من اس کنسیام منکیو بیا موروت ک منویو نو بیا منید امام دی پزامه چې جې بیره كامله په کار د مظفله تکتشه ده له نو نقصان ورکوې څه وې د ش علامه په کار ده وند علامه نه د مگر او کله بعد هم ذکر کیږي نابت تلورم برن به اثر دې دا کلام دا بعدو دې مخفف شويره مختطر شويره دې یو اوغوت کلام نه اغه اوغت کلام داره اه مهما یا کوم من شاین بعد بسم الله تعالی الحمدللہ والصلاه علم الشرایع بیا پدی کې د تختیف شاروې نو اصل کې کلام د غرنجو اصل کې کلام نو معنا داشه کچرته یو شی من الاشیاء پا مخت از مکه بانی بی پس تا بسم اللہ حمد. او پس تا حمدو دا سولاتنا نو مبنا دا علم الشرائع والاحکام او اساس دا قواعد و دا عقاعد اسلامی با علم کلامی سوک بین علمی لیکن نالمقدم حق فتحالیو یعنی او شیمن الاشیاخو پا مخت از مکه شتے کنا <تصف> نو چشتے نو مبنا ده علم شرائب اون سوکوی علم کلام قو پا دی آغا مشهور اعتراض دی آغا مشهور سوال دی چی داتا چې کم قضیه جوڑا کرا دا خو قضیه شرطیه متصله ده لکا لو کانتی شمس و تن فا نهارو موجودون دې په پشانی دا قضیه شرطیه متصله ده او پا قضیه شرطیه متصله کی لزوم پا کاری او دلته تا خو سی لزوم نشتیه پمادهن د دې کې کي یو شې مينه لشي په مختزمه کوي نو د دې سره څه لازم راځي چې ممنا د علم الشرایع به علم کلامي د دې سره سمو ناسبات دي نو د دې موږ جواب کړو جواب هم څه وایا دا کوم لزوم به شاتې کې لزوم کوښیسته خو دا ادعا دا اللہ مرا ترخنا دیو دعوه کئی نو دا لزوم حقیقی دے او که دا لزوم ادعای دے دا ادعای دے دعوه کئی دا دے د دیس کئی دعوه کئی دا دے نو دا لزوم ادعای دے نو قضیه کما قضیه شوا شرطیه متصله اگر که لزومی حقیقی نا لیکن نا لزومی خو یقینا شتیکن لزومی اضدعائی شی نو آغا سوال جواب ختم شو باہر حال دا کلام مختصر د معخوز دے دا, دا آغا اگود کلامنا یو ذلع دیاو ویا مهما یا کن من شئین بعد الفلان پلان فلان, فلان اس مهما اسم شرط مهما اسم شرط ایا کنا فیل تام زمیر پا کی راجع دی مهماتا اغیفائل من شئ ان من شئ ان بیان فی حال او دا بعد البسملت والحمدل وغیرہ متعلق تر ایا کن متعلق تر چا پوری ایا کن پوری نو مهمہ مبتد مبتداش شوان او داروش ټول جملې ته روانه زده یستی شی شو خبر شو او مبتدا سره د خبر نکمه جمله شو جمله اسميه شرطيه اسميه شو مخمه اسم ده کنا بیا مخمه کټه مبتدا خلاف القیار زکه زه تقاضا د اختصار کوي دا زه تقاضا د چا کوي دا اختصار پک نو دام کاټکو او دبی محما په ځای ما بن اسمرانه ور د مبتدا سره خصوصي شي لازمی اسمیت نو دلته اسم رانه والا خو او مراوال وا ورته تم کیشه ذکر کا اسم چه څوک ته بادو او یکون فعل شرط پی سردخ خپل کڑی نا حضف شو منشی آن کڑ شو نوی پکار دانا چه دیخو سی شو شرطو کنن فعلی شرطو کنن خو منگ ماباد کسی شی راوڑا فای جزاییم راوڑا که دلالتو که پا حضف دا فعلی شرط بانی نو دلتا واس بادو تہ نجور شو و بادو فئن داتہ نجور شو خود دې تخلق وای اقامت لازم مقامل مرزوم فل جمله خبری وبوسو کې نبي اقامت لازم بزید ملزوم ملزوم سوکو مبتدا فعل شر دا د اړلم یعنی مهما او یکون لازم سوکو اس نیت او فای جزایات نو ایتامت لازم موکو چې اس نیت په او فادا په دې ملزم چې مهما دې او یکون دې فعل شرط خو فیل جملہ که حقیقتن دا کارو شو فیلو فیل جملہ والیو شو پکار خدا وان چه محمہ دی کٹ کرے او ڈاریک دی سوے لے وی ڈاریک پکار دا محمہ پا زیری تیشی را وڑے ویو شیطا خو دا محمہ پا زیر وو را وڑے لی خروس تو دی او پکاردار چې فاده د فعلی شرط په ځای و درولې نو د دې بعدونه لغمکې پکارو بیا شیشه پکارو و بنیشو نه خو تا روز تو ذکر کړل په اننا نو د دې ته وی اقامت لازم موذ علم الملزم فل جمله فلم فهمه چې ذکر نه راوړو چې بیا واو او فاپ خلکور کسی کی گئی جمع کی گئی نوی قامت تلازم موضوع الملزوم پلا ختم شد داتا سپرونم ویلیوگا اووز خوب تقرار شد فا اینا فاپ فا اینا کی راغل نو فا دا فاول نو فاپا فا انا کی ولی راغ اللہ دفاع سو اقسام دی تاستا معلوم دی یو توائی فائی تفصیلیہ تفریعیہ تعلیلیہ اونور پرید زائده وغیرت جزائیہ نو محترز, محترز با سی شکو اعتراض محترز اعتراض کو ا ته راځه چې دنت کې دا په تفصيلي خو ځکه ني چې مخ کې اجمال نشته د فرعیه متفرعونه او تعليلی ځکه ني چا له چې خدایيږي په علت ماقبل مالوليه داخلي په چا باندې چپا ایلت داخلی افشیر فقد اتا کل او چپا معلول داخلی اکل تو فا او فای جزایی و ام نشکی دلی ذکار خود وران دی نسیش غواری شرط او فعلی شرط غواری دایا و سوالو نو د دې سوال نه جواب خو تقریبا نو شو کنه چې دا و بعدو پسل کې څو مهما يقم من شيئ الى اصل کې د څه نو چې اصل کې د څه خدا پاکه مفاشه جزائيه څه کنه سن خلق وی چې دا کليمره فاجزائيه را اما بعدو و بعدو پسل کې څه شيره اما بعدو دې اصل که سره نو دا واؤ پزر دا اما بانیکه اولاد لے دا واؤ دا دا عتف تپارا نده دا پزر چان بانیکه اولاد لے دا اما بانیکه اولاد دا پزر چان بانیکه اولاد لے دا اما بانیکه خدا سوال سعی نده اجواب جواب نده زک揺 سعی نده چه شریع اما چې مقدر کوي نو دا غوړه لپاره څو شرط دي دعا یا چما تا ما بعد د صاد امر یا به نه او ځوان دا چې ما قبل به معمولی دې چې دا لپاره د ما بعد لکوارات وکه ها فکبر دا دو شرط دلته نشته نو دا جواب څه شه یادره ام جواب چاور کرلی وی دا فا دا فا جزائیه دا خود دلتا تواهم دا اماره دا کتاب برو که در رازی دلتا چی شعره اماره نو چې تواهم د اماره غینا فا جزائیه سا دا صحی شوا فا جزائیه تواهم ستوی زوان په غیری مذکور د مذکور زوان په غیری مذکوره د مذکوره خبره صفه کو وبوشه کې بوبنه بی راته خبره صفه غیری مذکور د مذکور یعنی شارح چې دا کتاب مبارک لیکه نو چې دې زلارهغه فإنا نو د څه وی دې مافا ذکر کړې دا حالانچی پائے نو ذکر کړل څنګه د څه وی چې مافا او په حقیقت کې فا نو ذکر کړې نو دې تاسور خلکو هم د اماره توهم د اماره ستوي پښتو کې خبره کا دې توي کتابی لیکتي دي جلراغه د سويچ ما ما بعد ويلي او حالان کې دا اما بعد نيول ويلي اما اينو ويلي نو ځوان په غيري مذكور دا مذكور خدا جواب د اصل کې ټوکي دي فشارح پورې ما ته خدا سيختاري دا پورې سری ټوک یې ذکرېري چې دلته په وها هم راغنو تلوي کې پم وه هم دي اپا مختصلمانی کې پم وه هم راغلل دا بس وه مونږ نو د اصل کې اوسوی ژوند په شارحماني سې سده سوی چې د پټا ناوازې سیولې کاوازات کتاب چې چاپ کیږي د املا بدلا ماته کې دا د سې چاپ کیږي چې بس و همول کې دانه چاپ کیږي نو دا جواب سل کې شي کم کمزور دی فوشي دوام دا اټيان بلپا امر لفظي دی ها دا توهم امره مانوي دی او په امره مانوي باندې ترتب د امر لفظي نه کیږي څنګه دا توهم دا اما توهم دا اما امر وهمي دی مانوي دی او دا ایتیان بیل فانچ دا کلمہ دا فاراوڑی دا امری لفظی دے او پتاوہم بانی تارا تبد اموری لفظی او نکیگی نو دا سوشے دے جواب دارے درمغن اول خمار تا ته خبر اخط ماره چې په اصل کې د دې شخو ارث موجود شو دا نه خدای جواب چا کړل چې تقدیر د اماده درې جواب چا وته چې توهم ده سنورم جواب خلک کوي وې دا بعدو ظرف او اوپدې ک معنا د شرعیت پرتا ده لک لم يهتدو به فسيقولو کې چې اذ لم يهتدو اذ ا نوอัลت زرب ته په کې معنا د چا پرتا ده د شرطیت پرتا ده نو دا کارنج دام زرب ته معنا د چا په کې پرتا جواب داسو جواب پنزم جوابدارې چې پاپ او فینکه زائد ده او صرف دديده پر راول له شویدا چې واهم د توهم اونکی چې دا کلمه د بعدو بچرته د ما بعد ته مضاف چې کلمه د بعضدوو بچرته مع بعدته چې دا سوچو کې نو ځکه کلمه د چا را وړ دو نو داته سلور په جواب و نه ما بعدته بعدو وللی دی و دا خبره خ شو دو بعد دا او چې بعدو کې چې دې اول قائل سووک دی درم مدار د دې لپاره حالات دي بلدا شدار یو غوت کلام نو مختصر دي هغه غوت کلام مې وینم او خو هغه جمله شرطيه را هغه شرطيه جوړي کین نو طویل لزومي ادایی دي بیام طریقۃ الاختصار ذکر کړه بیام د اقامت لازم موضع المرذوم ده خوف الجمله ولی تل جمله د وجم وجم ذکر کړه او بیا دا چې کله د فاو دا غي اقسام نبیا مې فائده دا یې سعیده زکه دا مو عبود کلام دې شرط مو فعل شرط مو سو په تقدیر د اماده خاص یې نه ده زکه چې کتقدیر د چا شیدل تا د اماره تقدیر ده اماره شي نو د بشر آیت نشته او بلدارا کره واو نروست و تقدیر دا امامه که نو واو اما جمع کی گی واو امادوارا جمع کی گی دامنا رواده تو سوب تاو، هم وینو توه هم خو مرمانوی دی او بلدار سو ازان دی په شعر احبان دی او بلدار او هم پیار جایر دید که را دلتا پیم را غیر او حل تا پیم را غیر او بلدار سو کو ای پایزای دره کس مو شعره چی پا دی چی کلمت باعدود ما بعد تا مضافا ندا الله اللہ تبارک